İmâm Əhməd rəhmətullah əleyhə buyurur ki Vəl-iymənu qəvlim və aməl yəzid və yənqus kəmə cəəhə fəl-kəbər əkməl müəmininə əymənə əhsanı həmətləqə Səhəl-i şəykhə rəhmətullah əleyhə əhl-i sünnə vəl-cəmaqədəsin əsas təhələni və dəyir ki həmsinə O ki, dedi ki iman gətirmək kimi İsa Aleyhisselam gələcək Və də dəhcala Dedi ki, iman Sözlə demək, əmənlə göstərməkdir Artır Və azalır Necə xəbərlərdə gəlib Və hətta misal çəkir İmam Ahmet Buyurur ki Deməli Əl Əhməd və Əbu Davud rivayət edir ki, Ən Hədisdə, Səhəd istə, həmisə Şəhban sir gətirib səhiddə. Deyir ki, ən kamil mömin odur ki, imanda. İmanı kamil mömin odur ki, gözəl əxlaqlı ola. Bəlkə gözəl əxlaq mömində imanın kamilliyindəndir, əlamətlərindən. Təşrəh məṭlalıyə imam əsələlənə toxunur iman, üniyyətlə iman mövzusu deyir ki, şeyx qovlum və əməl demək əməldə göstərməkdir və əməl şərtdir şərt necə şərt? imanın kamilliyində imanın olmağına yox şərt dör çünki iman əslən hardan başlayır? qəlbdən qəlbdən başlayır, əməl isə onu inir. Təsdiqləyir. təsdiqləyir və kamilləşdirir. O adamdakı iman var daxilə, əslən. Əsli var. Lakin əməl yoxdursa biz demirik o kafirdir. Lakin deyirik ki, imanı naqisdir. İmanının naqisi zəifdir. Şeyx Xurustan da buna bunu deyir. Şeyx Hamsinin ikinci məsələ də Ondan sonra toxunur, iman qalxıb düşür Təbii ki, şeyx burada murcələr rədd edir Çünki murcələr Təbii ki, bu murcələr xavariclər rədddir iman məsələsində Çünki iman məsələsində əsas gedir xavariclər Murcələr bir də əhlüsünlə Xavariclər iman məsələsində mövqələr budur ki Böyük günah artıq imanı aparır və kafir olur, iman çıxır ona. Mürselər əksinə olan dilə ki, böyük rə sahibi imanlıdır. Və Əbu Bekr imanı birdir. Əli ilə də qalxıb düşmür iman. Belə ki, eləsin olacaq mə? Orta necə ki, o bizdə məsələlərdə də. Deyir ki, dilə ki, iman Sözlə demək, qəlb ilə etiqad edib, sözlə demək, əməllə göstərmək deyil, qalxıb düşür. Qalxır nənə? İtaətlə və düşür də asırilə. Bu adam ki, imandan şikayət edir, günah edir, on yura. Deyib, on özündədir. Və ümumiyyətlə, imanın qalxıb düşməyinə dəlillər çoxdur Qur'an-ı Kerimində. lakin, <coughs> bir iman baridini aşağıq. Burada Şeyhul İslam ibn Teymiyyə Həy, kitablarından bəzi, e, bu barədə bəzi məsələlər yıxmışıq. Və məsələn, Şeyx Rəhiməullah buyurur ki, əsas bu iman məsələsində Cəbrailin hədisidir. Hansı ki, Peygamber s.ə.v. yanına gəlir, Cəbrail, düzdür, birinci tanımırlar, heç kəs onayı. sonra ona deyir ki, Rəsul s.ə.v. iman, İslam, bir də Ehsan üçdən sual verir, hamıza bilirsiniz vadisi, elə deyil? deyil iman nədir sonra İslam nədir, sonra ehsan nədir və şeyh də deyir ki rəhmətullah həm insanlar həm dini üç şişəyə bölündü vadisdə, həm insanlar həm də dinimiz vadisdə üç təbəqəsi var mümin müsəlman birinci Sonra mümin Sonra muhsin Muhsin möminliyədən də Möminin kamilliyidir Və badis göstərir ki e, Şeyx deyir Rəhmətullah aleyhi Hər ehsanlı olan adam Möxsin mömindir Və hər mömin də müsəlimandır Lakin hər müsəliman mömin deyil Hər mömin də möhsin deyil Misalələ Hə? Hər muhsin mömindir Muhsin etə möminin vəşi stüpe Yəni, çəbrəli hədisində gəl nə deyir? Deyir, İslam nədir? Deyir, İslam odur ki, şəhadət gətirəsən ki, ələ, ilə, illə, illə, namaz qılmaq, oruç tutmaq, hə, zəkat Oradır, iman nədir? Deyir, iman odur ki, Allah'a ilə Allah, mələkşələrinə, kitablarına, qədərə, xərinə, şərinə, ahirət kürünə Peygamberlərə Sonra deyir, ehsan ne deyir? Ehsan da deyir ki Allah'a ibadət etməyi Ələ ki, sən Ələ bil ki, onu O görürsən Sən O görməsən, O sən görür, o cür Ki, Allah subhanətələ görən kimi Bəni, yani, təqvanın yüksək dərəcəsidir Ehsan Bizdə ehsan diyəndə bozmaşla da düşür <gülüyor> Cürbəcür fokuslar Amma ehsan yüksək dərəcəyi çatmaqdır, ibadəti ehsan ilə eləmək, bozbaşla yox he, eh? ehsanla, yəni ixvas ilə, təqva ilə, hər məxsin məmindir, çünki məxsin ən yüksək dərəcədir, əgər məxsin niyə çatmış, həni yani, sən 100% məmin hər məmin də müsəlimandır, lakin hər müsəliman məmin deyil, hər məmin də məxsindir. Yəni, Aydın, hər mömin müsəlmandır, lakin hər müsəlman mömin deyil Hər rəsul nəbidir, və lakin hər nəbi rəsul deyil Həl Hər rəsul, pata onun üçün işte, prorog duba yes, rəsul, yes, yes nəbi yes, hə. yes, Hər rəsullar azdır, lakin nəbilər çoxdur İnsan birinci nəbi olur peyğəmbərləri silsiləsində, sonra rəsul olur Rəsul yüksək dərəcədir Rəsuldursa 100% nəbidir. Olakır, hər nəbi rəsuldur. Aydındır. Hə, deməli, ə, ə, deməli, imanın əsli haradan başlayır? Qəlbindən. Hə, hə, hə, hə. Çünki bu məsələlər mühüm məsələdir. Nə üçün? bunu bilməklə insan artıq özünə şey qurur. Təkfir məsələlər, zahab. Böyük günah sahibində necə baxmaq. Hamısı var, bunlarda kökdən başlayır. Ora kök məsələlər qona yə. İstəmirəm bu məsələ ətrafında biraz danışaq. Ay nə olsun. Və özü də Şeyx Ər-Rəsamimi kitablarından da əsasən Fətavidən indi qardaşlar bəs istəyirsinizsə səhifələrini də deyicəm, həsı cild və səhifələr. Ki yoxlaya bilərlər. Sonra çünki münafıqlar və kəlbləri yaralar deyirlər, onun fikridir. Öz fikrindən danışırzlar. O yərə məcburan ki artıq şey kitablarıdır, yəni artıq yavaş-yavaş axır kitablar səhifələri azad edəcəm. İnşallah ki, bu bizim fikrimiz deyil. Aydındır? Və deməli, imanın əslində nədir? Qalbindədir. Əməl isə o imanı kamilləşdirəndir. Mürzə kifayətlərin qəlblə. Yox. Və deyək ki, kamildir. Mürzə də qat tokəsəm, Da, sərçəm, əgər versə, su. iman, vəşəm, səninlə iman qab səhabə. Buz ilinə toylıq ən böyük rəqəm. İman ni etsin, A, ə, deyir ki, ə, iman qalxıb şür və və əməlləndir. Və lakin əsr görürlər ki, bəli, qəlb iman gətirsə, müsəlmandır sayılır. Və iman əhli sayılır, və lakin əməl olmasa zahirdə əməl. Zahirdə əməl. E, o iman qəlbdən gedmir sayılır iman və lakin nə sayılır zəif iman kamil iman yox Aydın çünki imanı kamilləşdirən şeylər var axı nəsə əxlaq imanı kamilləşdirən şeydir əməldir əxlaq əxlaq olmasa biz değilmi, iman yoxdur çünki bu hədisi əşgədən elə çıxacaq ki əxlaq olmasa iman yoxdur çünki Peygamber səhəsindir ki iman kamil odur ki Yəni, göstərir ki, haqlı olmasın, zəifdir. Aydın da, əməllər də belədir. Əməllər. E, çünki fikir verirsen, Allah s.ə.vələyiniz yedirir Kuran-da, اَلَّذ۪ينَ آمَنُوا وَاَمِنُوا الصَّالِحَاتِ İman getirenlər və salih əməllər görərlər. Aydın da, iman ayrıb, salih əməllərə ayrıb. Və e, biz de bilirik ki, iman, əməl olmayan Kamil imandı, yox. Murci-i xilafan. Ha, və ya deyirik ki, əsr-i surəsi və çox gedirdi, gedir. Və ya deyirik ki, əməl olmayan kafirdir. O qalbdəki iman heçtədir, xəbar işlərək kimi, yox. Biz deyirik ki, əsr iman, əməl, imanı kamilləşdirir. Və lakin əməl olmasa, iman hələn qalıb onda. İman qalıb, və lakin kamil imandı, ələk səlavətlə. Və dəlil nədir yaxşı? Dəlil Nəhl surəsi məsələn, Düzə ayələr çoxdur, bir-kisin yəcək. Nəhl 106 Bir də oxu nəhl 106-ni, ki, iman əsli kökü qəlbdədir. Əsas qəlbdən çıxsa kafir olacaq. Qəlbdə... Serti, yesli, və də dəv, tadıb o zamanı. Yesli serti nədir, onun kafir, non qreşnik. Xonuşdum, proçuk xariciyyətə. qərar, yesli əməl nədir, Он кафир. Или, например, если грех сделал, это иман не поможет тебе. А мурджиты говорят, нет, даже если что-нибудь сделал, а мы, если не сделал если грех тоже сделал, у него иман всегда, потому что они говорят, иман не... сердце не, не поднимается и низко не бывает. А, а, а мы нет, мы против них и против них. А мы а говорим, если он грех сделал, он не грешник, он грешник, но он не чафер Потому что имаш еще есть. Сердце ля -лей. Да, ля-ля есть еще. Поэтому Əyəsli, niqə qəvərin, ni işte o məmin, işte on, tak, tak o takıq məmin. <gülüyor> məmin etə e, verirəcə, da. Ha, davayə, Bismillah. Nəhl 106. Qəlbi hmm. <gülüyor> imanla sabit olduğu halda. Ha, qəlbi imanla sabit olduğu halda. Nəhl 106. Qəlbi imanla sabit olduğu halda. Ha. Məcbur edilən şəxs istisna olmaqla. Ha, məcbur edilən şəxs istisna olmaqla. Ha, nə? Əgər cis iman gətirdikdən sonra küfr etsə, hə. Allahın qəzəbi tutar. Ha. Onlar şiddətli bir əzabə dərkarlar olarlar. Hı. Hı. Hı. <gülüyor> Burada ayədə deyir ki, Hı. üz altı, hə. Oman kəfra billahi min ba'd imanih illə man ukriha və qəlbuhu mutma'innun bil-iman. Bir dənə kim Allaha küfür gətirsə imanından sonra, bir dənə ondan başqa ki, əgər məcbur olunsa, ona küfür etsə. O da təhər yazılır, o da. Məftəzidə hə. Məftəzidə yox, o elə ayədədir. Deməli, burada fikir deyilsə, etsə də iman saxlanıb. Məcbur edilsə, düzdür, başqa ayələrdə gedir məcbur edilməsə, birdən disələ, o, orada məcbur edilsə. Başqa ayələrdə də var ki, məcbur edilməsə, Burada fəqqət biz misal gətirmək istəyirik ki, kök nədir? İmanın kökü qəlbdədir. Və sonra Şeyxülislam deyir ki, Şeyx Rəhmatulları bu ayədə göstərir ki, ə, ə, fərqi, küfürdən imanın ki, iman qəlbdədir, əməl küfür olsa. Hələn o deməkdir ki, iman gedib ondan Həmçinin hədislərdən də gətirə bilərsən ki, ki iman kökü qəlbdədir. Peyğəmbərsənsin məşhur hədislərindən, məsələn, bədəndə bir ət parçası var. Əgər o salamatdırsa, başqa əzarlardır salamatdır, əgər xarabdırsa, başqa əzarlardır xarabdır, dedir qəlbdir. Qəlb kökdir imanın. Aydındır. Və sonra şeyh rəhmatulları iman məsələlindən toxunanda deyir ki, şərddir ki, şərddir. Şəhadəti gətirmək yani Şəhədə burada iman məsələsində Qalam edir və deyir ki iman gətirəndən sonra Geri tələbbüs iləyəsən Və yani, birincisi ki iman gətirdim Geri tələbbüs iləyə şəhadəti Əşhədu əllə iləhə illəllə Və əşhədu ənə Muhammed rəsullahi ki qeyd edir burda ki Mal qudra Güzü çatırsa Güzü çatmasa, gətirməsə sayılır Allah nəsibə kimi? Aydındı, necə yaşı? Raximəhullah. O iman gətirmişdi. Qalbində. Openness <gülüyor> verov sercə də? Da, sərçə. İpoyton e, proyekt zəş on onun imanı. Var, da, o e, qadın nomer sızdı, xadim, dəvay, брат Ömər, zəon genə no janaza, namaz. Namaz qılax. Cənansan, adı qardaşımız ölüb, necə Hə, deməli, ə deməli Şeyx qeyd eləyir ki, burada qud əgər qorxmursa, şahadəti gətirməyə gücü çatırsa, iman gətirən qəlbi ilə gərək tələffüz eləyə. Eləməsə, nədir? İman kamilləşmir. Çünki iman gətirəndən sonra bu ikinci mərhələ nədir? Şahadəti dil ilə gətirmək. Mal quda. Bəgər edir Şeyx deyir ki, qeyd eləyir ki, gücü çatsa. Çünki Şəhadət dəlildir ki, qəlbdə imanın səhirliyinə, dinlə gətirilməyə şəhadəti. Dəlildir ki, qəlbdə imanın olmaqla. Şəhadət iman gətirər, gərek, şəhadət gətirir ki, şəhadətdir, nədir? Sübutdur, onun qəlbində iman var. Şəhadət, məsələrə, əgər, qədər ki, Tərəfiyi, bu dəridə nə qor məsələdə də <gülüyor> biz zahirən götürürük. Hədisdə görürsüz. sən deyən kimi oldu. O sahabel idi deyə peyğəmbər asən deyən kimi. Ziyar uslə bəs qorxaraq dedi. Didi ki, qəlbinə girib çıxın baxdın. Yani, belə məsələlər zahirən götürür Ər-Hüsləməl cəmada Həm də zahirən götürür Zahirən Biri zahirən desə ki Əşhədu Ələ İləhə İləllə, Əşhədu Ələ Həmədə Rəsəllə Biz zahirən hüküm verirəcəyiz müəmin demirəyə ona, deyirik ki, müsəlimandır Çünki birinci əməl etdi bu Amma qəlbi ilə Allah bilir Allah bilir, ola bilər münafiqdir, ola bilər kafirdir Qorxudan getirib, ola bilər Ola üçün, biz qəlbləri girib axtarmağa təklif olunmıyıb bizə. Qəfəsdəcə atamalan desə də. Lab atamalan desə də. Çünki o da fayda verəcək. Qaydınbı, o da fayda verəcək. Soruşdular. Bu sualı da soruşdular. Peyğambər səhətlə hadisində Elə gün gələdi, Kıyaməti ahirə, vaxtlarında nə namaz qalacaq, nə heç nə. Və cəmaqdur eşitəcəyilə bu kəlmə deyəcəyilə ki, atamamamız belə deyil. Soruşdular ki, fayda verecək, dedir-verecək. Yunci himminən nə? Bu sualı vermişdilər. Yaxşı, hə? Müşadət zəkdirlərə soru, başqalarının da adını çəkib ki, onlar da latındayın nə, onlar da deyilsin Təbii ki, onlar... Həmisi kamilləşdirəndir, namaz, oruç... Allah, asıl modəm edək ki, kim iman... Başqalarının adını çəkdikdir, olabildir, kəmək olsun. Olur, Olur. başqa. Artıq şiqlə, küfürlə qarışıqdır. Gəlir, gəlir, inşallah. Bu, mövzu mühümdir, oraya fəqət diqqətli ol. Şeyh Ruslan, deyəcək, ola bilər imanla küfür olsun. İmanla küfür bir yerdə olsun. Çünki küfür mərtəbələri var dilin andı qəlbi. O starı koşur yandı. Yaxşı, deməli deməli bildik ki, həmçinin mühüm məsələlərdən iman məsələsi. Yəni iman düzdür, dilin, qəlbin əsası, lakin tələffüz eləməlidir insan. Ona görə Şeyx Rahmatullah alayhi buyurur, "Çoxu gələ Cəhm. Cəhm, yəni Cəhm ibn Safan." Cahm ibn Saffan, Murciə və s. bu firqələrin banıçılarından biridir. Xəta elədi öz əsabları Dedi ki, iman fəqat iman gətirmək zahir olmasa da kifayətdir. K-k-k-k görürsən. on uznal Allah aytdı Это хватает, и иман уже полный у него, всё. Ахрисуна говорит, что нет, если он признал Аллаха, да, но это не значит, что он на высшем ступени должен, амель тоже должен быть, амель тоже, потому что амель его это делает, подтверждает, подтверждает и иман поднимается и это делает. А, вот так. Rəşək şey, Rəhmətullah aleyhü kim məsələn baxmaq istəyirsə, 7-ci cil Fətavi 553-cü səhvədə, xüsusən bu məsələ dağınışır, kitab-ı imanda, hə? 7-ci cil 553.